і прив'язав канат до Кнехта. «Привіт, хлопці!» – привітався Еверет Добс і з цікавістю подивився на наш мокрий одяг. «Що, теж довелося скупатися?» «Довелося!» – буркнув Емброуз, заскрипівши зубами від злості. «А, співчуваю!» – пожалів нас Еверет Добс. «Мені пощастило більше!» Як я опинився за бортом, ніяк не зрозумію, але щойно потрапив в холодну воду, одразу ж протверезів. Я вже думав, мені гаплик, коли бачу. Прямо на мене повільно плеве моя ж таки яхта. Так, пощастило, погодився Емброуз Джонс і виразно глянув на мене. Я б запропонував вам перевдягтися, але в мене на борту... «Сухий одяг тільки на одного», – перепросив Добс. «Якщо хочете, я відвезу вас в одне місце, тут зовсім поруч. Там можна висохнути. Є сушарка і є випивка. Я тільки перевдягнуся і відразу ж рушимо». За десять хвилин Добс, злегка похитуючись, піднявся на палубу в спортивних туфлях, в білих штанах і светрі. Побачивши на паркувальній стоянці тільки нашу машину, він здивувався. «Як, чорт забирай, я сюди потрапив? Адже моя машина у ремонті!» Ми не стали нагадувати йому, що його машина не в гаражі, а розкидана по Гленриджу. Посадивши Добса на заднє сидіння, ми проїхали три квартали по Мейнстріт, повернули на захід і проїхали ще два квартали. «Сюди! Сюди!» Еверет показав на під'їзну дорогу, по обидва боки якої стояли два кам'яні стовпи. На одному із них висіла табличка «Похоронне бюро Добса». Добс відчинив двері будинку, і ми увійшли в маленький хол. Ліворуч, за прочиненими дверима, виднівся кабінет. Ми спустилися у підвал. Пройшли велике просторе приміщення, заставлене порожніми трунами, і потрапили в кімнату з металевими столами на коліщатах і стійкою. Це була кімната для бальзамування. Добс виняв з шафи два білих балахони зі щільного матеріалу і простягнув їх нам. «Вибачте, але поки сушитиметься одяг, доведеться посидіти у цих саванах» повідомив нам власник похоронного бюро. Ми спорожнили наші кишені, викинувши весь вміст на один із металевих столів, роздяглися і загорнулися у простирадла. Добс забрав наш одяг і туфлі в сусідню кімнату. За хвилину звідти почувся шум пральної сушарки. Повернувшись, Допс вийняв з іншої шафи три склянки і пляшку шотландського віскі. Я помітив у шафі ще декілька пляшок. Допс налив склянки майже до верху і взявся за пляшку. Пішли в іншу кімнату. Там зручніше, запропонував господар і повів нас у затишний маленький кабінет. Там він поставив пляшку на стіл, влаштувався у кріслі Емброус сів на інше крісло, а я вмостився на дивані. «Ваше здоров'я!» Добс із усмішкою підняв склянку і спорожнив її одним ковтком. Ми з Емброзом теж відсорбнули, але випили тільки половину. Продовж наступної півгодини ця процедура повторилася декілька разів. На кожну випиту з нами із Емброузом унцію віскі Добс випивав дві, і коли він спробував встати, у нього це не вийшло. — Послухай, надроже, — звернувся він до Джоунса. Е, — Сходіть за новою пляшкою. Емброуз став і, елегантно загорнувшись у саван, твердим рівним кроком вийшов у бальзамувальну. Від мене не приховалося, що він прихопив з собою порожню пляшку. Повернувся Емброуз із двома пляшками. Одну простягнув до псу, а з іншої налив мені і собі. Еверет наповнив свою склянку. Спорожнивши її одним махом, він глянув на нас. «Це віскі?» Його голос несподівано став скрипучим, як незмащені двері, він витріщився на пляшку. «Шотландський віскі!» – підтвердив я, прочитавши етикетку. Добс полегшено зітхнув і знову налив собі повну склянку. Мій менеджер не зводив з нього пильного погляду. Добс випив віскі і знову здивовано витріщився на пляшку. «Дивно!» – пробурмотів він. Емброуз налив Добсу третю склянку. Власник похоронного бюро задумливо подивився на нього. Наступні десять хвилин минули у мовчанні. Ми з Джонсом пили, а Добс до свого піла навіть не торкався. «Ваше здоров'я!» Емброуз швидко налив собі і підняв склянку. «Еверетт!» Дуже повільно підніс склянку до губ. Щонайменше хвилину він сідив у віски, доки не випив все до останньої краплі. А потім його рука зі склянкою повільно опустилася на підлокітник крісла. Десь за стіною спинилася сушарка. Ми одяглися, акуратно поклали савани у шафу і порозкладали особисті речі у кишені. «А з ним що будемо робити?» – я показав на двері в кабінет. «Він теж має бути готовий». Емброуз нетвердою ходою пішов в кабінет. Я поплантався за ним. Добс сидів із застиглою посмішкою. Мій менеджер підійшов до крісла і сильно потряс його за плече. Той навіть не ворухнувся. Тоді Емброуз спробував забрати в нього склянку, але розтиснути пальці до пса йому не вдалося. Що із ним таке? здивувався я. Ха. Випив півлітра рідини для бальзамування. Ти хочеш сказати, що він нарешті мертвий? не повірив я. Мертвішим не буде. «Мабуть, краще не чекати завтрашнього вечора, а забрати гроші зараз і виїхати із міста. Як доказ, покажемо труп. Слухай, забери у нього склянку». Мені теж не вдалося розтиснути пальці мерця. «Та йдіть-ко з ним!» – махнув зрештою рукою мій менеджер. «Повеземо зі склянкою!» Я посадив усміхненого добся на заднє сидіння, а сам сів поруч із Емброузом попереду. До двоповерхового будинку Добсів ми дісталися десь о другій годині ночі. Двері нам відчинила фарбована блондинка років 35. «Доброї ночі, місіс Добс!» Чемно привітався Емброуз і схилився в поклоні, мало не втративши рівновагу. «Якого біса ви тут робите?» «Приїхали доповісти, що завдання виконано. Доказ у машині!» «Який доказ?» – вона вийшла на ганок. Зазирніть в нашу машину!» – запропонував Емброуз. «Що ви мелите? не на жарт розсердилася блондинка. Дві години тому Еверет телефонував із клубу. Він позичив автівку Герману, а сам вирішив переночувати у клубі. Коли Корнелі Адоб спустилася із ганку і глянула на заднє сидіння нашої машини, її очі стали величезними немов тарелі. «Герман!» – пробурмотіла вона. «Що із ним?» е, «Герман!» – розгубився Емброуз. «Це молодший брат Еверета, ідіот! Саме за нього я збиралася вийти заміж, ставши вдовою! Що ви з ним зробили?» «Знаєте, описуючи мого менеджера Емброуза, я забув сказати про іще одну відмінну рису. Навіть будучи на підпитку, він ніколи не втрачає голови і швидко знаходить вихід». «Нічого страшного, мадам!» – заспокоїв він перелякану Корнелю. «Звичайнісіньке сп'яніння. Ми доправимо його додому цілим і неушкодженим». «Він сів у машину вашого чоловіка і сказав, що його звуть Добс. Саме тому ми і переплутали». Але для чого? Для чого ви привезли його сюди?» – обурилася Корнелія Добс. «Ми хотіли роздягнути його і втопити у басейні», – знайшовся з відповіддю мій менеджер. «Заткніть пельки», – прошипіла блондинка. «Герман нічого не знає про мої плани». Містер Добс нічого не чує, усміхнувся Емброуз. Він повністю відключився. Емброуз іще раз чемно вклонився, і ми двоє сіли в машину. Він здав дещо назад, розвернувся і виїхав на під'їзну дорогу. Я озирнувся. Розлючена корнелія Добс дивилася нам вслід. Щойно ми виїхали на вулицю. Емброуз з'їхав на узбіччя, вимкнув фари і заглушив мотор. За декілька хвилин у будинку Добсів стало темно. «Добре», – кивнув Джонс. «Тягни його». Я вийшов із машини, витягнув усміхненого Добса. Емброуз ішов попереду. І рухався до плавального басейну Поруч з басейном стояли два парусинові шезлонги Коли я посадив Германа Добса в один із них Джонс приніс пляшку скотчу Кілька секунд він задумливо дивився на завмерлу на вустах Добса посмішку А потім наповнив простягнуту склянку у руці мерця «Ваше здоров'я!» – похмуро пробурмотів мій менеджер. «А нам час забиратися геть! Збираємо манатки і рухаємось десь на південь!» Річард Демін «Бальзам для Добса» Читав Руслан Алексію